وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ وَكِيلًا ذُلِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُنِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُنِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَانِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُسُوؤُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِنُرِّيَهُ مِنْ آيَاتِن شورو کوم په نوم د الله چې مهربانه او والا دی پاک دی اغه چې یو شپې خپل د بوتلو د مسجد الحرام نه اغه لیر جمعه مسجد اقصا ته چې د اغه د خوا او شاع इलाके له اغه برکت ورکړي د پاره د دې چې هغه ته خپل سنخه وروخي په حقیقت کې ومغه د چهر سو رې دوه والا او هر سو لې والا دی دلته د تاریخ دیوبې مثال واکې ذکر دی د واقعې د اسره یاد معراج پنوم پیچندشي د هجرتن اول چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم باندې په مکه کې حالات لیر سخت جو او دا سه دل چې د اسلام تاریخ باندې جوړې دون اول ختم شي عین هغه وخت الله تعالی خپل رسول اکرم صلی وسلم ته یو عظیم نشانی ښکارکړه او دا نشانی د اغه حقیقت مظاهره او ټولو تخقاره شو چې د اسلام تاریخ به خپل تکمیل ته او اینده اسلام د پاره د فتوحاتو دروازې کولا ودو ولادي فرمای سبحان الله پاک د آغازات یعنی الله رب العزت اسره بعبده چې د شپې په وقت کې خپل بندا د مسجد حرام نه لیلن د شپې من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى مسجد حرام نه مسجد اقصی طرف ته بوتلو اغه مسجد الاقصى الذي بارکنا حوله چې د اغه خواوشه علاقې له مونږه برکت ورکړي دي ولی بوتلو لنوریه ومن آیاتنه چې اغه د خپلې نشانیان یې اوخې قران پاک کې صرف دمر ذکر دي چې تاسو صلی الله علیه وسلم می مسجد اقصا پورې بوتلي خو په ډیرو روایتو کې د دې خبره تفصيل ملاويږي چې بیا د اغه زینا الله سبحانه وتعالى تاسوس صلی الله علیه وسلم اوه ماسمان پورې بوتلی او د اغه ځې ډېرې نشانیان ورته اوخېلې چې کوم تفصيل په حدیثونو کې راځي دغه خلاصہ ساده ده چشپکه جبريل عليه السلام تاسوسل الله عليه وسلم ایراپاسولو او د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې پبراک پا بند بوتلو دلته پاک نبی صلی الله عليه وسلم انبیاء علیهم السلام سره مونږه ادا کړو بلکې د هغه امامت وکړو د هغه امامته کول درسل د دې خبره اظهارو چې هغه او د هغه شریعت به رستنو ټوله شریعتونو رهنمایی او رسول صلی الله عليه وسلم اخري نبی دی او اوس دا طریقہ اومده شریعت به چليږي بیا اغازینه حضرت ابراہیم علیہ السلام اوہی صلی الله علیه و سلم عالم بالا طرف ته او التا مختلف آسمانی طبکو کې د اوہی صلی الله علیه و ملاقات مختلف انبیا سره وشو او اخر کار د بلنده په انتها باندې الله تعالی سره ملاقات وشو اغازینه د پنځه وختو د منځونو فرسکیدو حکم شو او د جنت او د دوزخ ډیر مناظر ورته اوخیل شول چې کوم د یقیني علم درجه لري ټول تفصیل دا وخت بیانول ممکن ندی خدا تفصيلات د معلومولو قابلیت اهم خبر خدا دا چې تاسو صلی الله علیه و الت تشریف یورو او په خپل هر څه ولیدل په خپل سترګو چې کوم شی ولیدې شي اغه علم زیاتې کېنی وي او بل ویل او اغه پکایل کول زیاتې سانوي نو حضور صلی الله علیه و سلم چې الت سئولیدل مختلف خلکو ل체 کمی سزاګانی ور کې دی او چې په کوم وجہ ور کې دی دا هغه اسباب هم ورته اوخیلې بهر حال دا یو ډیر غیر معمول سفر وو ځکه چې دین اول چې هم چې انسان ته دا سعادت او دا مقام حاصل نه او اینده دین پس بهوم دا مقام وصول نکی د دې واقعي تفصيل امونګه ته معلومات دل پکار دي په دې باندې یو کیسټ اردو کې کی موجود دی رجب او شب المعراج دې کې په تفصيل سره د اغه ټولو واقعاتو ذکر دی. چې کوم اهو صلی الله علیه وسلم په خپل لید لیدو او د صورت آغاز هم دی کیږي کی چې سبحان الله یعنی پاک دی الله اغه ذات چې نبی صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راو نو خلک په دې حیران شو او خصم خلک هم په شک ک پریته چې دا څنګه ممکنه ده چې په یوش پهېڅوک وه اسممانونو پورلاړ شي او دمر بلند نه واپس هم را شي فرمای پاک د اغز چې هغه د پااره هی س شکل نه دي چې کوون اووی فقون شي هر شي جوړول شي نوغ خپل پهغمبر مانونه ته سیلله بوتلو کم مګرانه دهغ اوریدو والا دی او هر سینې ګوري و آت موسل کتاب ااجال نه هوهدلله بنی اسرائیل. موږ د دی نه مخکې مساالله کتاب ورکی وو آغ هم د بنی سرریلو دپاره د هدایت ذریعہ جوړ کړړی وو هنی دقرآې حکم نه مخکې تورات تهول نو خلکو د هدایت تپاره وو خو اوس اشاره ده دی خبر ته چې آده د خلکو د هدایت دپاره د انسانیت د هدایت دپارهقرآې حکم طرف ته به دوولله را تلل وي او دهغوی کتاب سپی پیغام وو الله تتخذو من مندونې وکیله ته دی د تااقت سره چې زمانه بهغیر بل سوو خپل وکیلمه جوړوي ګوري چې د پوره کتاب کم پیغام دی یعنی چې کتاب چې کم پیغام د ټولو انسانانو د رهنمای ده 파 ور کړی دی هغه څه الله تتخذو من دوني وكیلہ چې د الله نه سوا هیڅ څوک بل کارساز مګړي خبر دا دا تاسو ټولو ته پته ده چې امه محمدی صلی الله علیه وسلم نه اول بنی اسرائیل ته د دنیا امامت ور کړی شوی او د غوید هدایت د پاره کتاب را لګلی وو چې دی منصب له کم اهلیت پکارو هغه دا چې د الله نه بغیر به بل چا واندې بروسه نه کوي ټول ماملي هم د الله په حواله کول دي یاد لرئ چې سو کوم د الله تررفته خلق راوستل غواړي یا چې یو امت الله تررفته خلق را بلي هغه کې به ټولنه اول دا خصوصیت وی او دا اهم ترین خوبیوبه پکې وي چې هغه د الله تعالی په قدر پويږي د الله تعالی معرفت دي حاصل کړي خپل ټول ماملي دې الله په حواله کړي په الله دی بروسه سره دی تعلق لري او دا اغا مدد باندې دې یکن سره په دنیا کې خپل ځمړاوی پوره کوي ځکه چې یو کس نور خلق الله طرف ته راولي او خپل تعلق الله تعالی سره مضبوط نوي خپل باور یې نوي الله تعالی اکرساز نګړي نوغ خپل مشن کې خپل کار کې کامیابی دې نشي او داس استقازه کوي انسان نه حقيقي دین او د دین درو او دا محض دا انسان په ظاهري ظاهري سزنو په عمل کولو نه حاصله کی لا د دین سره هی پوها حقيقي تعلق ریشې د دین سره به حد ضروري دي ضرريه تمن حمل ما نو انه کانام دین شکو تاسو سوده هغه خلکو اولاد دی چې موږ د نو سره په کشته کې سوره کړیو او نو یو شکر گزاره بندو بیا موږ په خپل کتاب کې باندې اسرائیل ته د دې خبرې خبردارۍ هم ورکړې و تاسو به د وسله پزمک کې لوی فساد راپورته کوي او لوی سرکشي وکوي اخیردا چې کله په اغې دوهانو کې دړم بنه سرکشۍ موخه رااله نو ایبن اسرایلو مونږه تاسو موقابله ته تا پلداسه بندګان رحت کړل چې اوی ډیر زور ور وو او تاسو ملک ته درننه وتل او هر طرف ته خوارش وو دای ووادو چې خام مخه به پوره کېدله د دینه رستم مونږه تاسو لپاره اوی باندي د غلبې موخه درکړه او تاسو امداد په مالونو او په آلات سره وکړو او تاسو د اول نزيات کړی ګوري تاسو نه کی وکړ نومستا سوده پاره او بدیم وکړه نو هغه تاسو د خپل ذاته پاره به ثابته شو بیا چې کله د دویم واده وخت راغی در درباندی نور دشمنان مکرر کړل په پارا د دې چې تاسو مخونه وران کی او مسجد یعنی بیت المقطس دا هغه شان ورنه نوزي لکه څنګه چې مخکي دشمنان ورننوتیو او چې په کم سيز باندې د اهوی لاس اولګي هغه تبا کی کې دي شي چې اوستا سرب په تاسو باندې رحم وکي خو تاسو بیا خپل په خوانې طریقه شروع کړو نو موږ به هم بیا خپل سزا شروع کو او د نعمت نو شکر خلکو د پارا مونږه د دوزخ او جوړه کړل دل ته بن اسرایلو کې د فساد پیدا کې ذکر کیږي فساد مطلب دی دیني بګړ کم چي د موسا عليه السلام لرستو په بني اسرائيلو کې ظاهر شوی وو او د دوه ځلې د خرابې ذکر شوې دي د لومبني دور د خرابې تفصيلات زړه اهدنامه کې اولټېستمن کې زبور، يسع او يرميا او حزكيل په کتابونو کې موجود دي د دویم دور د خرابیانو تفصیل د حضرت مسیح د جبنا نیو ټېستمن کې د مته او موقع په انجلونو کې موجود دي د خرابې سوا کم ته چې دلته اشاره ده چې بني کې کله ديني خرابيان راغلي هغه د دین نلري شو هغه کې سرګشي پیدا شوه خپل د یو بل مخالفتې شورو شو د یو بل نو پریکولې تعالی تاالله په دوی یبات شا ممسلت کړلو بخصر موو ب یا د دوی د کمزورانو نه فاده وغ او په دوی باندې هم لاکړه. اغه په فلسطین باندې غلبہ حاصل کړ او اغه نفسه همدې يهودو د شاهي خاندان نه یو سړی په دوی باندې مقرر کړو چې کله بعد اغه د نمائندګې په تور د رهنما رهنمای جوړېدو خو يهودو د دم ماته ته قبول نه او اغه د خپل قومي فخر خلاف وګړل او د بادشاه خلاف رنگ رنگ اساسېشنه شروع کړه اوی کداسه شاعران پیدا شو چې په پرجوش طریقې به يهود را پیداول د يهودو د اغه وخت پیغمبر يرميا باغوې په یو چې داس تاسو تاسو اصلم سي اوس له تاسو د سره مقابله نشي کوله تاسو څو دا طاقت لا نشته اول خپل صفونو کې اتحاد پیدا کړي خپل اخلاقی حالات ټک کړي خپل ځان کې قوت پیدا کړي اغه نه په ځان باندې د مسلت قوت مقابله وکړي خو اوی د خپل وخت د پیغمبر خبره او منله او د خپل وړو لیډرانو په خبرو کې راغله او د شایبابل خلاف بغاوت وکړو بادشاه په وی سخل شو او 586 قبل مسیح کې په فلسطین پوره طاقت سر حمله وکړه په هی کې يهودته مکمل شکست شو او صرف دا نه دینی نقصان ورته هم شو بلکې يروشلم کې د يهود عبادتخاني هم مکمل وغورځول چې څنګه ویل شي وو چې بیا بدوی مسجد کې داخلي کې څنګه چې اول داخل شوی وو نو دا د دی واقعیت اشاره ده بې د براء او وېکي همدغه شان فساد پیدا شو دین په صلی الله تعالی دنیاوی طور او ویله د سمیدو موقه ورکړه لکه خوشو خپل اصلاح وکړه او حالات ټک شو خو بیا د بیا دوباره شو او د حضرت مسیح علیہ السلام په صلی الله جولو سازش وکړو او د احوی علیہ السلام سره چې سمامله وکړه هغه تاسو ټولو ته تا پته ده چې د یوسو خلکو نه صفه حضرت عیسی علیہ السلام باندې چا هم ایمان نه وروړو بلکې او د هغه مرګري به هر سره تنګول او بیا تر دې هده خرابې پیدا شو چې ټیټس په هوې او بیا د احوی په عبادتخانه ګندګي خورکړه اته به برباد ایکړه توره ته اوس وزولو او په هوی هر قسمه مصیبتونه راغله الله تعالی په یي ان احسنتم احسنتم و ان اساتم فلها ګوري تاسو نیکیو کړو نومستاسو مستاسو د پاره او بدیم دم وکړه نو د خپل ذات د پاره به ثابته شو یعنی چې تاسو کې اصلاح او شوا خوال او شو نو الله تعالی تاسو مدد وکړو چې خرابیر اغله نو دشمن طاقتونه الله تعالی په تاسو مسلط کړه او بیا په دویم ځل هم هغه سره داسې کارو شو اصل کې زمونږ ټوله د پاره یو سبق دی کم کم ته چې الله تعالی پیغمبر رولېږي کتاب رولېږي نو هغه الله تعالی خوخ کړي منتخب کړي وي چې دوی د دنیا د امامت کار وکړي د دنیا د رهنمای کار وکړي وآمدار اداس شوېدي دی چې ديني تر ترمنځ حسد بغض او نفرت په وجوه د یو بل خلاف پجګړه شوېدي او بیا دینه فساد شروع شو او په تاریخ کې دا خبره د یو واقعي په تور موجوده ده سخت جګړه د دین بنیادو بنیاډه چ شوېدي دومره شاید د ملک و دا دا او د سلطنت لپاره هم ندي شوي او چې هم هوم خپلو کې د الله کتاب والو اختلاف وکړو هميشه الله تعالی د طرفه سزا د غشان راغلي ده چې غیر قوتونه په باندې حويشي مثلا مونږ ګورو چې بغداد اهلاکو خان ولې ورباد کړو زکه چې اغه وخت چې د اغوی مذهبي تپکوه یا د مسلمانانو او عوام وو اغه ډیر زیات کمزورې شوی وو ایماني طور او دین کې عجيبه اختلافات او بحث او مباحثه شورو مسلمان جہلا کوخان حمله کړې وو نو هغه وقت په مسلمانانو کې دا بحث روان وو په دې خبره اختلاف وو چې براک حلال دي که حرام په خپل سوچ او کوي جداسې بحث جوړ زناور دي هغه صرف یوزل زلغه دي د نبی صلی الله علیه وسلم د شرلایه لپاره واپس بیا دنیا کې چایلې دل هم نه دي په دا خبره چې جګړه کوي چې یو وی چې هغه حلال دي او بل وی چې نه حرام دي نو څه مسلمان قوم له مونږ ټولو ته پدې کې یو سبق دی که مونږ غواړو چې د دشمن مقابله وکړو او د اوی د ظلم او ستم نه نجات حاصل کوو نو الله تعالی به خپل کارساس غړلوي خپلو کې با په اتفاق او اتحاد سره وسېدلوي هر مسلمان د بل عزت د غټ او مال حفاظت خپل ځمواري وګڼي او واړو واړو اختلافات هېري او د مقصد لپاره اتفاق پیدا کوو کله هم چې مسلمانانو کې اتفاق پیدا شوه دی اووی کامیاب شوه دی او چې اختلاف پکې راغلو نو هميشه به دشمن حمله کوي او د ظلم تم نشانه شوی دي تورا د خبره نه پسه او فرمایل ان هاذا القران حقیقت داده چې دا قرآن يهدي للتي هي اقوم اغلار خي چېغه بالکل نه غده یعنی توحید والا د توحید څه مطلب دي یو کول یو غړل الله تعالی یو غړل د توحید لې سبق څه دي چې تاسو ټول یو شې زکه چې کول دا دا وکی او پدې دا وکی اریشې نه دي چې او الله تعالی منې نو خپلو کې به محبت لازمی خبر وي هم نبیگو چې موږ ټول یو کتاب لې ترخو یو کتاب منو خو خپل کې د بوغس اخكار ولې یو مطلب دی چې نه دم خالص نه یا مقصد سبل څه یعنی خپل ځان یا سنور څخه ګټه یاد لري چې کم بندا دین سره محبت لري هغه کثرتی طور هر هغه بند سره همدردی او محبت لري چې کوم دین باندې عمل کوي یا د دین لارتا را بلل کې ځکه چې رنگ نسل جبه بیا د شنسو اهمیت نه لري ځکه چې اووی پوېږي چې کوملار د بل کس زما هم د غلارده زمغه روخ یوه دی زمغه منزل یوه دی مونږه به ټول پدې لارې یو ځای سفر کو څنګه چې په سړک ډېر ټرافیک وی ډېر ګاډي روان وی او هر یو په احتیاط سی بلله احترام ورګی نو هر اخپل خپل ځای ته ورسي کوي بل سره دل شروع کی نو ټول ټرافیک بجام شي هیڅ څوک بخپل ځای ته نه دې د پاره مونږ ټول مسلمانانو له د احتیاط پکاره دي چخپل واړه واړه اختلافات او خبرې هیرې کو او د یلوې مقصد لپاره ژړوي کو او ټول ځان سره کو کم خلک چې دی اومنی او خو عمل شروع کی اووی تدازیر ور کوي چې د اووی د لوی اجر دی او کم خلک چې اخرت او منی اووی ته د خبر ور کوي چې د اووی د پاره مونږ درناک عذاب ساتل دي ویدو الانسان بالشر دواءه بالخير وكان الانسان عجولا انسان شردا سغوړي لکه څنګه چې خیر وختل پکاردي انسان ډیر تلوار کولوواا دی ګورې مونږه د شپې او د ور نه دو نخې جوړ کړي دی د شپې نهخم بره را او د ورې نخم روخواانه جوړ کړه د پااره د دی چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړی شي او د او د کال حساب معلوم کري شي دغشان هر هرسیز جدا جدا دا سرګنده کړی دی وکله انسان ان الزم نهو تو اهفی او نو کي د هر انسان قسمت مونګه دغ خپل غړه کې زړند کړیدي او د قیمت په رض به مونږه دغ د پاه یو خت چې غه ب د غوړدلی کتاب شه او ویني اقرا كتابك قل لا املنا مخبله كفا بنفسك اليوم عليك حسيبه نن ته د خپل حساب کوله د پاره په خپله کافي انسان په دنیا کې دې مامله کې ډير حساس وي چې کم شي اماده پر خوش قسمت دي او کم د بد قسمتي سبب کې دي شي چا غي نه ځان بچ كم هر انسان په سناسه تریکا دا وهم کوي چې کم شي خوش بختي او کم د بدبختی علامت دنیا کې خډیر حساس یو خو اصل کې د آخرت فکر پکاره دی ولی چې د آخرت خوش قسمتی, بد قسمتی پا او بد قسمتۍ هغه زموږ په عمل ده او زموږ په کوشش باندې ده فرمای د هر انسان قسمت مونږه د هغه په خپل غاړه کې ژوند کړي دي یعنی زموږه اعمال زموږه د غاړه هارت قیامت کې به دا د کتاب په شکل کې ورکیږي هغه کې د پوره ژوند ریکارډ ب بغیر د څه کمی لیکل وی انسان لو ورکړي چې په خپل اولو ده حساب د پاره په پا خپل کفایې خپل جائزہ په خپل اخلا اغه وخت به انسان خبر شي چې سهي غلط کړی وو او کمی سهي کړی وو نن خو موږ خپل ډیرسو عملونه کغه غلط هم وي موږ یې سهي ثابتو به سره دلیلونو سره ځان مطمئین کو خو خبره ده ده چې انسان دې ځان نه داته پوسوکی چې کوم دلیلونه سره ځان مطمئین کوم الله تعالی به به مطمئین کړي شم نن خو زموږ مخ کې د غیب پرده ده خو چې هغه اوچه هر هرشي به اخپل اصل کې ښکار شي بیا به انسان ته په خپل پته ولګي چې سمره نیکی روړل او کم څه دغه په نکي کې شامل نه دي دې په せی دنیا ده او کتريقه یې صحیح نه من اهتدا ف انما يهتدي لنفسه سوغ چې په نیغه لار روان شي نو دا د خپل ځان لپاره پدمن ده او سوغ چې بیلاری شي نو دا غو د بیلاری کېدو وباله هم په باند باندې دي هیڅ یو بار او چټولو والا بد بل بار نو چتې او مونږ عذاب ور کولواله نه یو تر سوچ مونږ خلق ته د حق او د باطل په مینس کې د فرق خولو لپاره یا او پیغمبر اونې لیکو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا که لچموږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو موږ د اغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو او هغه په اغه کلی کې نافرمانی شورو کړي پس د هغه په اغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږی طبقه وګوره څومره نسلونه د نوې اسلام نارسته زمونږ په حکم سره هلاک شول ستاره د خپل بندگانو د ګناهونو خبر دی او هر سوینه دلته د یو قوم د بربادی سبب د اغوی او چته طبقه اخیله شوې ده د یو قوم د اصلاح یا د خراب معیار د اغه قوم او چت خلق وي چې کم سوچ او پوهلري شور لري او دغه طبقه وسایل هم لري او ذهن هم لري او عوامو دوی ته او د وېسېلو او د ځاګند په وجه دوی نور انفلوئنس کوي هم او اثر انداز کیږي په هم د پاره لپاره الله تعالی فرمایي چې اراده وکم چې ودا بستی به لکه نو د اغه مشران له خډیل ورکم او هی فساد کوي ځکه چې اوی اسه هم فساد کوله وی عوام چې اوی ته نو په فساد کې مبتلا شي هر هرڅکه د اوی نکل کوي نو پوره قوم خراب شي بلکل داسې چې لکه یو جسم کې څه حصہ خراب شي علاج یې ونشي نو ټول جسم په بيماری کې مبتلا شي او نتیجه یې سوې چې پوره جسم ختم شي د انسان جند ختم شي نو فرمایي چې د کم کوم مشرانو کې را راشي فساد پکې پیدا شي نو پويشه چې د دې قوم بربادي شروع شو من کان یرید الاج لتاعجلنا لهو فیها ما نشاء المن نريد تم مجالنا لهو جهنم یصلاح مدموم محمد هورا چې څوک د آخرت خواښمند وي، آخرت نه څه لب دی؟ زر ملاوي دو ولاسس، یعنی د دنیا اجر. اغه هم دل ته ورکو هر اغه څه چې چاله ورکول وړو، بیا دغه په قسمت کې دوزخ لیکو. چې اغه لو ب تب ورګي، په داهال کې چېغه به ملامت وي او د رحمت نه به محروم وي او څوک چې د آخرت خواښمند وي او د اغه د پاره اغه کوشش کوي، لکه څنګه چې د اغه د پاره کوشش کول پکار او وی اغه مؤمن، نو ددا سه هر سړي کوشش به مشکور ری. دلتا د آخرت د کامیابی به تریکه خیله شوې نمبر 1 اراده الاخره چې انسان د آخرت باره کې خپل اراده صحیح کړي آخرت خپل غم کړي اخرت زیات اهم کړي ومن اراد الاخره چې څوک اخرت خو غوړي یعنی چې د آخرت طلب او خواهش ازړه کې لري او بیا تشدانه وساع لها سعيها بلکې د اغید لپاره کوشش شروع کی مند ته شروع کی بس شر ده دی چې و هو مؤمن جګه دی مؤمن وي نو داسې کوششقدر بکیږي نو کومه وړو چې زمونږ اغه د همیشه زندگی کې خوشګوار وي او د راحت دی وي نو اغه بیا سپه کار دی چې هغه به په اول نمبر باندې ساتو خپل کوششونه ټول پروګرامونه او ټوله منسوبه بندي وب هم د اغه اخرت په مطابق و و کو او چې منسوبه جوړ نو بیا به یو طرف ته نه کړ مطابق به کار هم کو سہی مطلب دیکھتے استل څنګه بنده صحیح کئ تیسلو نه دا مطلب دی چې څومره استطاعت او وستوی کوشش تکئ چې څوک منزل طرف ته منډه وهي اخر خپل منزل ته ورسی چې یو بنده ته پل منزل معلوم نه وئ به اکل یوخوا خو کله بل خو ارغړي یو خو بل خو نو داسې بنده خپل منزل ته نه شې رسیدې مونږ ټولو له دا سوچ پکار دې چې مونږ سه لجن دیو او سکو او دا سه ژوند به انجام ته ورسې کله نمت دها اولای وها <تصفيق> اولای مناتو ربک دوی لهوم او او لهم لهوم دونه دل له په دنیا کې د جن سامان ورکو داستا د رب بخشش دی او ستاد رب بخشش لره بندول ولې هي سوک نشته خو اوعبوری په دنیا کېمونږ یوی ډلیله په بلې ډلی باندې څنګه فضیلت ورکه دی او پا آخرت کې به ادهوی درجه نور هم زیاته وي او د هغوی فضضلت په نور هم زیات ووي دنیا کې آخرت تا زیات احمیت ورکو واللو کردار اخلاق او عمل بهترین وي په ننسبت د هغوی چې کم د فضول او بکاره مقصد د پارونتی فرمای د دنیا په معاملاتو کې اغ چې په کمه درجه هم وي خو د خپل اخلاق دصدت او امات په اعتبار هوی یکاره فضلت اوفااقیت لري یاني د آخرت له ګار اخپل اخلاق ایمان او کردار کې ډير علي یعنی اچت مقام لري او هوی د عام خلکو په شان جنته لري او بیا د قیامت په ورځ خوده اووی فضیلت منل شوې ده مونږ له وسانت قتل کار دي چې واکې اخرت زمونږ برګزته او خپل منځلي غنو او کدا سیدا مونږه د اله سره کوشش کړی ده او په دی کوشش کې زمونږ په کردار کې او په عمل کې څه تبدیل راغلی ده زمونګه په دل چسپانو باندې سفر کرا غلې دي کچری اغه فرق نخ کاری او مونګه اغه شان جون تیرو څنګه چې نور دنیاواله تیری زمونګه د جن هم اغه طرز دي څنګه چې د امن سان دي نو مطلب دا دي چې مونګه صرف خبره او دا وینا کو چې زمونګه منزل آخرت ته خو عمل کم سفر کنه دی راغلې د آخرت طلب چې سوکلري دا په عمل کې فورا فرق راځي داغه د کوششونو روخ بل طرف ته ووري او چې د اغه په کردار کې چې کم سیزونه په کار دی اوس د اغه ذکر دی لا تجعل ما الله الاه آخر د اخرت طلبګاران طولونه اول د شرک نه پرهیز کوي ته د الله سره بلسوک څوک مابود نه جوړوا غنی نو او به مددگار بن اس پاتې شي ستر فیصلہ کړید چې تاسو د حجاء عبادت مکووي خو صرف د اغه کوي یعنی د الله او وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره اخصلو کوي کستا سره په هغه کې یو یا دوه بډوالې ته اورسي نو افقدره ورتموایا او زه د چاخص او سیاتي د جنت خپل کور جوړولووالو د اغوي عمل کې به اخکارشي او وي به اوپی جن ديشي د نور مقابل کې ځکه چې د دنیا خاطر جن تی والا خو صرف ځان د پاره جن تی ری او وي د خپل مور پلار فکر هم نکي د اووي د خوشاله د اووي د ضرورت پروا هم نلري تاسو به د مغرب دا خبره اوریدلی وي چې مور بلار بوډاګان شي نو د بوډاګانو ادارې وی چې اول هم ورته وي اغه کې پریدي او یای یا چرت ویرانه کې پریدي ځان خلاص کې خو مسلمان چې د الله خوف لري اغه ټول نه زیات خپل مور تکپلر اتاد گزاروی چې زمږه اپیجنت کې دا نو نپوی شي چې زمږه خیال آخرت ته نه دی د کردار دا فرق بخکار شي چې څوک د اخرت لپاره جنتیری دلته د هغه رویه مونږ ته خیل کیږي نو اف کډری ورته هم وایا او مورته رد جواب ورکوه یعنی په غوسه ورسره خبره نکوه بلکې په ډیر ادب سره ورته خبره کو او په نرمۍ او په رحم سره د هغه مخ کې ټټ اوسه یعنی په ورانه او بدتمیزه سره ورسره خبره نکوه او دعا کو چې رب رحم هم ما کومه بیانې شغیره پروردګاره په دوی باندې رحم وکه لکه څنګه چې زه دوی په ورډ کوالي کې په مین سره پاللیوم 140 په خپېږي چې 100 په ځډونه کې څه دي که تاسو صالحان جوړ شي نو هغه د هغه ټول خلکو د پاره بخون کړي چې هغه د خپل ګنانه په خبرې دو سره بندگی ته واپس راشي یعنی تیر شوی غلطیان او خرابیان لري کې خپل اصلاح وکړي اخرت د پاره جنتی رول ولو اخلاق سووي ریشتیدار د خپل حق ورکا او مسکین او مسافر لغبل حق فضل خرچی مکوه فضل خرچ خلق د شیطان جوړن دي او شیطان د خپل رب ناشکر دي د اخرت غختو او لو د یو بل خبره کیږي چې عدد او صفت سده چه اووی مال نزایا کوي یاد لرئی مال بزات خود نا خشی او نا بد ده اغی استعمال اغا خو یا بد جوڑی مال چې د ضرورت مطابق سمره هم استعمالی گی اغا اصراف خو او کاغا زایا کی یا صرف ده نمائش ده پارا شهرت ده پارا خرج کی گی یا اخپل لویوال خیلو ده یعنی دلته بیا فزول خرچ شو وروشي یعنی فزول خرچ نه مراد دي چې چرته صحيکي ضرورت نه وي چې صفايده نه ني صرف نو وم او مقابله لپاره صرف نو مايښ ته لپاره خرچ کول ځکه چې کم بنده داخره لپاره جن تيري هغه د مال هونته نعمت نشي ځای کوله صرف د نوم ناموس ته لپاره نورو خلقته ځان څخه ښخ خار یا ډیر لوی انسان ښکار کېدوله هغه خو به په احتیاط استعمالي چې خنه کار کې اولګي چې اخرته خوشي کچری ته د هوینه یعنی د حاجت مندو رښتیدارانو مسکینانو او مسافرونو څنګه یعنی اتور کول نشي خپل در نه په دې وجه چې اوسلت د الله هغه رحمت تلاش ک چې د کم تو نو او ویلا نرم جواب ورکه باسي وخت دا سکهیږي چې انسان فزول خرچ نه کوي صرف خپل ضرورت پوره کولی شي او نو رشتہ داران د تمکۍ چې د سره خډیر دولت نه کله هغه یې سمدت طلب کوي او تاسو په دې پوزیشن کې نه یا چې مدد وکړي صرف خپل ضرورت پوره کولی شي نو داسې وقتې اوهوی پسې خبرې م کووي او به تمیی ور سره م کووي رتداری ککلو په ځایڅوک کوئ کل له همقاه میصوره نرم سره اسه او په خطرې ک جواب پر کوي مخبل لاس په سر پوره تړه او می ببیخی خور پر ده اسس نه چې بیا ملامتته او جززه پاتې شي ستاره په چلد چا د پاره غوړي غل رزق فراخ کوي او چې د چا د پاره غوړي غل <سؤال> رزق تنگي دا خو هم اداغه تقسیم دي هغه د خپل بندگانو نه خبر دي او هغه ویني خپل اولاد د غریبه د وجنه م وجنه موږ اهوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم په حقیقت کې د اهوی کتل یو لوی خطا کار دي د زنه خاله م دا نه دی ویلي شوی چې زه نه بلکې دا وی چې نه تنزده هم مزي دا ولي چې کم بنده خرابي ته انزدي ورزي نو دا خطر شته چې هغه خرابي کې اون چې کم ځینانه زنه ترسته بوتلونه والادي یا پدې اماده کول والادي د اغه سيزونو نه پرهيز کول هم زوري دي مونږ ګورو چې اسلام کې غیر محرمه زنانه تکتل او هغه سره یواز خبره کول من دي د احتیاط په چ هغه لاره هم بندشي چې د کمې په نتیجه کې صدا س خرابې مخاترات لې شي بیا فرمای انه کان فاحشه و ساء سبيلا هغه ډیر خراب کرد او ډیر خراب ولارده هغه نفس م کم چې الله حرام کړې ده خو په حق سره او څوک چې په ظلم سره قتل کې شووي دي هغه ولي ته امونګه د قصاص د مطالبه حق ور کړې ده نو پکار دي چې په قتل کې ده د نه وونړې د هغه مدد په وکړې شي او د یتیم مال ته دی کېږي خو په خطریکې سره تر دې چې هغه خپل ځوان ته اورسي دوا دی پابندی کوی بشک دوا دی په حق لا بستاسو نه تطوس کیږي پیمانه چر کوی نو پوره ډک پیمانه ور کوی او چه تول کوی نو په تل طله تول کوی دا خطریک ده او د انجام په لحاظ هم دا بهتر ده دیو دا څه څه پیروی ما کوه چې د هغه ته علم نوي یقینا چې هوک استرګي او ځړ د دې ټولنه به پوس کیږي یعنی آخرت زیات اهم غړلو والا خپل صلاحیتونه بیکار سيزونو کې ان ضایع کړي د دې تفسیر کې اکتا دوي 10 مایا چې ما ولیدل 400 د لنی نوي 10 مایا چې ما وره دل تر سوچ ته اورې دل نوي 10 مایا چې زه پویم تر سوچ ته پویني یعنی خپلو سترگو خپلو غوگونو از جرد بانده دروغ در موایا دسترګي او غوګونه بیکاره خبرو کې ماين خلونه ځکه چې ات دنیا د پاره ژوندې نه اخرت د پاره ژوند تیرې د جنت خریداري ستا یو یو لمح ډیره قیمتي دا د مزایقو داسې روان دي کوي او ټول خپل خپل اجازه واخلي چې مونږ خپل وخت اچرته لګو د سترګو کار اخلو په غوګونو سره بس ځکه چې سوچ کو کم خیالات او احساسات ولزای ځکه چې دا ټول زمونږ د نیکی ګټلو ذریعہ الله تعالی د نیکی ګټلو لا صرف لسنن دی راکړي دنیا خو په دوله انسان حاصلولی شي خو آخرت کې خود انسان سوچ د هغه خیالات غوګونه سترګې جبا او جسم هم د هغه مددگار دي ک هغه په صحیح لار و لګي کهی څوم نووی صرف په ناس ته ناس ته اجب خوزول سره د سر خو څوم نه ملاوی په دنیا کې چې تر سو سکار اسکار نه کوي خو چې د الله په ذکر د جبه خوزي نو جنت به ګټل شي نو جنت ته د طلو والا جنت کې د کور جوړولو والا خپل صلاحیتونه نه ځای کوي د دې لپاره ډیر حساس وي دا ځای نه شي لیدل ځای کوي نه بیکار سيزونه لوستل بیکار پروګرامونه قتل بې مطلب سيزونه اوریدل دا سکه کې چې انسان اسشي د اغه نقشه هغه نه پاتې شي چې اوري اغه په اثر کوي را بهکتتللی وي چې بعضې کلام بنده واوري نو بوجه په جړه یا بوجه پ خندا شي هغې کې استاساس حیص نه وي نو اصل ک س کېږي چې اسې پاغې کې د وخت زییاوي په هرسیز خپلسترګې غګونه اوزړه لګو په و ادا سوچو کوي چې دی نه زما آخرت د پااره سنتیجررو آخرت ک با چېسه جوړيږ هر بنده پزان ځان چې سااتلی شي چاغا خت ځای کوي او که د خپل صاحاحتونونه د آخرتفاداداخللي. بیا فرمای پزمکه باندې په غرور سره مګرځه ترنځم کښلو لشي او نه د خلونو او چټوالې ته رسیدې شي یعنی مطلب دا چې د تکبر نه پرهیز کوا په دې کارونو کې اده هر یو خراب اړه خ استاد رب پنس نه خوخه دي دا هغه د حکمت خبره دي چې ستاره رب ته باندې وې کړی دي او ګوراد الله سره بل مابد م جوړوه غنين ته به دوزخ ته ورزول شي چې ملامته به او د هر خیر نه به محرومه څنګه عجیب خبره ده چې تاسو رب خدا سو لا ازمن در کړل او په خپل د خپل ځان لپاره فرشتي لونه ډیر د رو خبره ده کمه چې تاسو د خلونه رو باسي ولقد تشرفنا في هذا القران ليتذكروا مونږ په دې قران کې خلق په هر ډول پوي کړل د د دې چې عبرت حاصل کی خو هغه د حق نه نور هم ذات لري تختي انبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا کله الله سره نور خدایان هموی لکه څنګه چې دا خلک وی نو هغه باید ارش ته مالک مقام ته در رسیدلو کوشش ضرور کولي بیا په دنیا کې نه وناست پاک دی هغه او ډیر اوچت او برتر دی د هغه خبرونه کوم چې د خلک کوي د هغه پاکی خو په اسمانونو او زمکه او هغه ټول سيزونه کم چې په زمکه او اسمان کې دی بیانې یوسیس دا سنيشت دا چې دا د هم سره دا غ تسبینه بیانې خو تاسو د اووی په تسبیح نه پويګي حقیقت دا دی چې هغه ډیر صبرناک او بخون کده کله چې ته قران لولي نو مونږه ستا او د هغه خلکو ترمنځ چې اووی په اخرت ایمان نه وروړي یو په پرده جوړو او د اووی په ځړونو باندې دا سره خلاف جوړو چې اووی بیا پس سن او دا اووی په کې درنواله پیدا کوو او کله چې ته په کې یوازې د خپل رب نو اووی په نفرت سره مخړي یني د خلکو د قران تعلیم بعض وقت ولې نه خوخیږي چې د توحید ذکر ډیر زیات دا څه بلی د لوی چې په ځی پاک دا څه چا په شوی وی چې د الله لفظ په سور رنګ کې لیکل وی د دا څه قران چې هر صفه اړه انو دا څه صفه په کینه وی چې د الله نوم نه خالي وی یعنی کثرت سره په هر صفه د الله نوم وی ځکه چې دا کتاب د الله دی د الله ذکر دی موږ ټولو د پاره د الله تعالی کلام دی نو څنګه کې دی چې د الله تعالی د خبره نه دی خالي وی او بیا صرف دا دا د الله خبره نه بلکې د اغه د صفه ډیر سپته لګي او خوښ تور چې هغه یودي واحد دي او په هر سکا در نو نډیر خلک دا خبره نه خوخی اوی وای چې نه نور و برکات د نور و کمال او معجزو ذکر په کې ولې عام طور د دن په نوم کم سيزونه وي اغه کې د څه شخصیتونو د باز انسانانو اکسی بیان شوی شو بی. وي اغه کې داسې داسې کارنامه او کرامتونه ورسره تدلې وي چې خلک تدیر متاثر کیږي او خلک په ډیره دلچسپي دا واقعيات اکسی او اوري قران پاک کې دا خبره نشته قران پاک خو یوداسه کتاب دی چې زړه نه جوړی او هوش او عقل ورلور کوي د عمل لارلاسه نه او د عمل لار خاص کر قران پاک په پا عمل باندې اماده کی چې کم خلک عمل نکول وړي کار نشي کولې هغه صرف د خلکو پکرامتونه جنټيري او په دې امید کوي چې دا خلک به مونږه جنت ته وزي مونږه به په خپل سره نکو نو دا سه خلکو ته د قران سره خاص फायदा نشي او په قران کې ځړنه لګي خو چې کم بنده سره د آخرت فکر وي هغه له قران کې دلچسپي شته مونه ته معلومه چکهله خوستا خبره ته وګیږي نو په اصل کې هغه څوري او کله چې پخپلو خپلو کې د یو بل سره دغه خبره کوي نو چې هغه یې سوې دا ظالمان په خپلو کې وای چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پې شوی دی او تاسو ورپسې روان یې اوګوره څنګه خبرې دي چې د خلکې پتا پوري جوړي دوی به لارې شي دوی تلر نه ملاويږي وقالو اا اذا كنا اظاما ورفاته اا ان لم ابوثو نخلقا جديده دوی وي کلی چې مونګه تش اډوکي او خورې شو نو ايمونګ به بیا د نوې سرنه دوباره ژوندۍ را پاسو لیکيغو دوی ته تا وایا تاسو ککاني یا اس نه هم شي یا د دین هم ذات سخت سبلس شي چې د هغه ژوند کېدل اساس په خیال کې ګران وي بیا به هم تاسو ضروري را پاسي یعنی الله تعالی ته سګران نه ده او وي بخامه خاطر چې څوک دې آغا چې مونږ به د ژوند طرف ته واپس راولي په جواب کې ورته وایا ام آغا چې اول ځله تاسو پیدا کړی وای او هیب سر خوځي او تاسو بکی ښه نو دا به کلوي دا کوم خلکو نکشه بیان کړی شوی دا چې کوم د خپل اخرت باره کې سنجیده نوي فکرمن نه ورته وایا څه عجیب نه ده چې هغه وخت ډیر نږدې راغلی وی په کومه ورس چې هغه تاسو ته आवाज وکي تاسو به د هغه حمد او سنا وای او د هغه د आवाज په جواب کې به روزي او ستاسو ګمان به په هغه وخت کې دا وی چې بس لک سات په دې حالت کې پروتو او اي نبی صلی الله علیه ته وایا چې د خلینو خبره راو چې هغه ډیره به تر وی و خپل عبادي یقول احسن نګه چې اول تیر شویددي وقولو ل الناسې حنا په اصل کې داشیطان دی چې د انسانانو په منس کې د فات اچولو کوشش کوئ که ددي یت په اول نه حسهه عمل اوشي نه د دوه میں نوبت به نه ځکه چې شیطان هم دينه फायदा اخلي چې زمونږ د خلینو د صداسه جمله اوزي چې بل په خفشي نتیجې سه چې خپلو کې اړیکات خراب شي او چې د مسلمانانو خپلو کې اړیکات خراب شي نو سراسر د دین نقصان دی د دین تر کې بیان کیږي نو د دې حل دی په خبره کې احتیاط یعنی کچانه خپه غوسه یا شکایت دي په جړکوي خو چې خبره کې نو پاره په ختريقه د خیر خبره چې دا چایز د چې بس د خیر خبره کوي نو هغه کامیاب دی دنیا کې هم او کې هم خدا ده هر سنه ګران کار دي ځکه چې جب خذول خدا هر سنه آسان کار دي لاس او چتول ګران وي سپر ستل لهم ګران وي یو جبدا چې په تیزه حرکت کوي سډیر مشکت ورله پکار نه دي نو چې کم سیس په برق رفتاری یعنی د بجلی پشان کار کوي نو هغه د بجلی پشان شان ارقبو کول پکار دي او د دې مامکه ډیر احتیاط پکار دي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منس کې د فساد اچولو کوشش کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان خکاره دشمن دی ستا سره ستاسو سره د حالنا زیات خبر دی کغه اوغوري نو په تاسو به رحم وکي او کغه اوغوري نو تاسو له به عذاب درکي او اې نبی صلی الله علیه و سلم مونږ ته د حوالدار په حیثیت نه لایګلې ستا د ذمہ کې او د اسمانونو مخلوق خپېجني مونږ زنه پیغمبرانو له زنه نزياد مرتبه ورکړي او خاص مونږ داود له زبور ورکړي قلد اول دین زامت من دون هی فلا یملکون کشف الدریانكم ولا تحویلا دیتوایا راوبلی اغم مبدان چتا سوی د الله نه بغیر د زاند پاره کار ساز گړي او هی ست تکلیف نه تاسو نه لریکو لشی او نه بدلول لشی دوی چ سوکر بلی او خو په خپل خپل د نذیکیت وسيله لټی چ سوک به هغه د ټولو نزیات نږدې شي او شي. اخبل شي. او د هغه رحمت امیدوار دی او د د عذاب نه یریدو ولادی حقیقت دا دي چې ستاسو د رب عذاب دې دې رې دو او یو کله دا سنيشته چې هغه مونږ د قیامت نه مخکې اهلاک نکو یاو ورله سخت عذاب ورنکو دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی ومونګه اې د نخره علیګلونه هیڅ هیڅ نه یمونه کړي خودي خبره چې د دوی نه مخکنو خلکو درو کړي دي او ګوره سمودیانو له مونږه خاره او خبره او اغه په اغه باندې زلم وکړو مونږه خو نه کړي د دې غرض لپاره لګو چې خلک هغه او ویني او اویريږي ایاد که اینا بيسو الله عليه وسلم مونږه تاسو ویلی وو چې ستاره په خلک په ګیره کې اغشته لیدی او دا سچي مونږه تاسو اوس خو اشاره دا معراج طرفدا دا او اغه ونه چې په اغه باندې په قران کې لعنت شوې ده د مونږ د دې خلکو د پاره به فتنه جوړه کړی ده مونږ د خلکو له بیا بیا خبرداري ورکو خو هر خبرداري د دوی په سر کې شکه زیاتواله راولی خبره دا دا چې نبی صلی الله علیه و سلم چې کله د معراج نواپس راغلو نو خلکو په کسم کیسه الزامونه لګول شروع کړ نو د پاک نبی صلی الله دا سفر شکولوالو د پاره یو آزمائش شو هم اغه طرف فتا دا اشاره ده او د غشان اغه ونه چې په کملانهت شوي دی یعنی د زقوم ونه چې کم په میراج کې رسول الله سلام ته خېل شوي او دا غي ذکر قرانه پاک کې دی چې دا به د جهنميان خوراک وي نو د خلکو په دې پوري خندا کوله او دا سه په خپلې مصیبت کې گرفتار شول او یاد کا کله چې مونږه فرشته ته اوویل چې آدم ته سجده وکي نو ټول سجده وکه خو ابلیس و نه کړ اغه زه اغه چې ته سجده وکم چې اغه تا د خټینو جوړ کړي دی بیاغه وویل لکه خو وګوره د دی کابل وو چې تادلله په ما باندې فضیلت ورکړو که تا ه د قیمت د ورې پورې محلت را کړړو نوزه به د د ټول نسل د بخن رووبسم بس لک خلک برران نه پاتې شي الله فرمایل خدا ده تض په دوی کې چې هر چا ستا پیروي وکړه نوستا سره د اوغوی ټوله د پاپاره دوزخ خپور بد ته چې هر سووک په خپل دعوت سره دوک کولی شي نوغ دوک کا وف زیزممنې ستتوته من هم ب سوتې ادلتهاسات لف د شیطان اواز چې تهڅو سووک بلارري کې خپل اواز سره. و دا د شیطان اواز څه شه مطلب ته یو د شیطان وسوسه ده چې یو خاموش اواز وي چې مونږه س کو یا خاموش ناسيو یا عبادت کو نو شیطان خپل کار جاري ساتي هغه زمونږ زړه کې سناسه خیال ضروره شي هیڅوک داسې انوي چې زړه کې خیال ناراضي زکه چې کومه ورس را تل بند شو نو مطلب چې مونږه د دنیا نه لاړو چې ترسو بند جندې دي نژړکي خیالونه رازي تاسو به کتلی وي کومه مونږه کو ک قرآن وایو نو هم خیالونه په ژړکي رازي او ژړکي خیالونه رازي نو دی سره شیطان خپل وسوسه او سوچوم شامل کوي اغه څنګه مفسرین وایي چې هر اغه سوچ اغه आवाज چې انسان بدی طرف ته مایل کوي خراب کار ورته خشتخ کار کوي د خرابې دعوت ور کوي غلط طرف ته انسان بوزي د اهم نه غیر اهم طرف ته ضروري بیکار کارونو کنخلي ده د شیطان نوازوي په دې واره کې حضرت ابن باس حضرت حسن بصري او حضرت جلال الدين سيوتي وي چې دینو مطلب دي دی مزامير یعنی موسقي اوګانی چې په دې هغه خلک د حق نه لري کوي هر یو داسې کلام یا داسې خبره چې انسان په زړه کې د الله تعالی نه لريوال پیدا کوي د انسان په زړه کې د بده شوق پیدا کوي او د انسان نه حیا ختمه دغه د شيطان واسطه مثلا تاسو به کتلی وی چې تاسو قرآن او رنصبل شانته احساس پیدا شي او د شيطان آواز سره جذبات سنور سشانتي چې د غانو आवाज او رنوبل شان شي د قرآن آواز سره اک تاسو پیپويږي نو پیدا کوي غنو سره بز وخت مستی کې راشي بنده توپونه شروع کی چې څه یې زړه غوي یعنی دا څه شي لکه د انسان جذبات په عقل هاوی شي نو د شیطان که کده خلک د حق لارینه لری کوله لپاره دا غا आवाज وسوسه یا داسې کلام شعر او شېری یا داسې گفتگو په ذریع د حق لارینه لر بوزي یاد لري چې هر قسم شعر او شېری په دې کې نه راضي ان شاء په صورت شورا کې به دی د مبارک اوللو باز شیر انسان خوالی طرف ته هم بوزي د انسان اعظم اراده اوچتي اغه خود شيطان आवाज ني د شيطان आवाज څه هر اغه आवाज چې شیر کوي او کناسر کوي ک اغه خیال کوي او ک كلام کوي خو انسان د حق نه لری کوي او شر ته نږدې کوي و اجلب اليهم بخيلک ورجليك پوهی باندې خپل سواره او پیاده ور اوخی جوه یعنی بعضی وقت شیطان ایواز هم کوي او بعضی وقت د شیطانانو لخر ځان سره راولي دا ویل کیږي چې په عام انسان بسې خلق شیطانان وی خو چکم بنده د دی دین پلار زی هغه پرسه پورا فوجه لګی د ابن الکیم الجوزی یو کتاب دی تلبیص ابلیس د کی د شیطان د وار یا حدکنده یا دا غتريکه چې کوم سره انسان بیلار کی هغه په کې درش کړی دي نو کې مبتلا کی چې د شرک نه بچ شي نو کوفر او چې هغه نه بچ شي نو په ببد کې ان خللی که دی نه بچ شي نوبیرهګنا کې وواچی او که انسان هغه اوپژې او تنظان بچ کې چې دا د الله د ن رازکوو کار دی نه بیا وړو وړو صیرګونهو کېواچی. کم چې انسان تبي زه رخ کاری خو چې دا سيزونه لګ لگ, لگ جمع شي نو انسان بربادول لږ کافي وي انسان سوچ کئ چې دا خو وړي وړي ګناه نه دي پدې بس پکړوشي خو کدن هم بچو نو شیطان مایوس شي شی چې د نیکه پلار انسان قائم شي او مبه سيزونه کې هم دلچسپي نه اخلي نو شیطان خپل حرکت تيز کي او فوج راولي د نور خلکو پزړکه د نیکو خلکو خلاف داسې وسوسه او بدګماني واچي چې خلک د اغه بنده خلاف خبري شروع کړي په دې غلطه پروپاګاندا مؤمن غمګین شي، کمزوري شي او د نېکې په لارې تیزي نه شي کولې. په خپ کار چې د شابه شابه په زیاتره څنګهل شروع شي او تنقیدونه در باندې کیږي، نو لازمي انسان خفه شي او سوچ کوي چې شاید زه غلطم پرو رو شیطان د بندنې کانه زړه بد کی او کمزوري کی او خپل لارې ته بیا د اډولو کوشش کوي. نو دی الله تعالی شیطان لا ازادي چې څځه چې سوک سوک بیلاره شي خپل فوج ور پسراوله. او مشارکهم فل اموال او په مال او اولاد کې د اوی سره شریک شه یعنی شیطان په مال او اولاد کې اسنګ شریک شي چې د مال لوی हिस्सा په اغه لارو خرج کیږي چې بیکاره او اسراف سي زونه وي چې د اغه هیڅ فایده نوي فزول کارونه کوي لګي یعنی شیطان انسان ته د خیر او بلای په لارو خرج کولو په ځای څو رزقۍ چې داسې لار کې دی ولګي چې د کم ځای نه خیر نه حاصله کیږي چې مونږه په کم او کوو چې ولست تیار کوو چې ضرورت سي دي او ثواب والے په کم کارونه دي د فائدې که سمرې دي او به ضرورت به کم سيږي نه دي چې د دنیا د نمائش نومله او ਮੁقابله وازي لري مثالنج کم خرچونه مونږه په واده خادیه کې کوو اغه سه ضروری خونه وي خو مونږه وایو چې د یو بل نه دی وران دي شو ډیر سيزونه دا سي وي چې وختي رونق پیو شي او بیا اغه هر څه پځای پا پات شي په مصنوعي طریقو چې انسان خوشحالی پیدا کولو کوشش کوي نو سه نتیجه وي چې څنګه اغه محفل ختم شي انسان بیا په ډیپریشن کې لالي شي ځکه چې اغه حقيقي نه وي او د غزې بیا حسد او نور ډیر سيزونه پیدا کوي نو د غزې بیا شیطان خپل کار کوي لګی دی او خلک جنگي او په اولاد کې شیطان خپل حصہ څنګه لګی انسان د خپل ولادت پر کې ډیر کمزوري وی چې کم کار خپل هم غنګه کول غواړي د اولاد خوشاله لپاره هغه له اجازه تور کی چې زه خیر دی ور دي کی بازو وقت د حرام درجه کارونه وی خو د اولاد محبت او شفقت کې او ویله اجازه ورکو چې زه خیر دی رسته به پوي شي او ستلګي او سي یا د چمغه د اووی د تربيت پروانه کو او شیطان کولو پریږدو چې په کملاره بوزي بودزي دا د انسان ټولونه غټنا کاميده چې مالي په مهنت پیدا کړی وي او بچی په مشکت او په تکلیف پاللوي او چلوشي شیطان خپل لارې ته روان کی په زياته چې مرګ نه زمونږ اولاد مونږه د پاره صدقه وي زمونږ د پاره دعا کوله والوي او د خیر کارونو کې حصہ وغښته zaba چې د شیطان په لار شي نخو او خرشته ملونه هم زایكي د دینه بله بربادي به نور وسوي د قیامت په ورس چې خلکو تخپل اعمال خاريكيږي نور ته به او ویل شي چې هر څه صفائش وي دي ساسو اعمال ساسو خزو او بچو او خړل یعنی دومره غلط کارونه وکړه ستا عمل هم زایې شو د دې وخت موقه نشته خو یو کې سټ دی نو شیطان کې حد کندې هغه ټول تفصيل موجود دی شیطان زموږ ښکارو دشمن دی مونږه تپته پکارده چې چر چرته مونږ سره هغه دشمنی چې بیا د قیامت په ورس پته لګي نبي ابو جواب کې مونږ هیڅ نشو دنیا کې سوکو مونږ سره دښمنی کوي لسمره ته مونږ ځان خبر ساتو چې اغه سکه او څیر ته روان دي اوس چا سره ملاويږي اوس کومه طریقه خپلې دا په یو یو حرکت زموږ نظر وي چې د اغه سټريقه مونږ ته نقصان راکولولاله ني خو افسوس چې ګران مونږ ته بیا بیا وي چې شیطان سا دشمن دي خو مونږ د اغه دښمنی پیجنډو کوشش نه کوو د معلومولو اډو فکر نشته چې چرته نه دښمنی کیږي لګیا دا او هی دواده په جال کې وما يعيدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان يقين لره چې زمو په بندګانو به تا ته هیڅ غلبه حاصل یعنی چې څوک د شیطان چالونو اوپیجني او دغه مقابله وکي چې الله باندې باور وکي هغه خپل کارساس جوړ کی نو داسه خلکو په مقابل کې شیطان ډیر کمزوري شي حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرمایي چې په کماله عمر رضی اللہ تعالی عنہ زی شیطان هغه لاره نه او تختی نو چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی کردار نوي تر هغه وخت پورې د شیطان د دشمنانه بچنیو دیوژن داسې کتابونه پکار دی د اغه خلکو حالات معلومول پکار دی چې اوی څنګه زندگی تېروله د اوی اعمال او دلچسپيانه د اوی شوق او کوشش څنګه وو چې د اغه په رسول صلی الله علیه وسلم د اغه باره کې داس خبره او فرمایله او مونږ د شیطان مخکې دومره کمزوره او بے بصه مجبور یو چې هر څنګه مونږ استعمالي اغه شان شو وقفا او کف به ربک وکيله او یتوکل د پاره ستارب کافی